Призвичаюся я прокидатися, коли вичахала ніч, і темрява переломлялася на несміливий засвіток. Никнув комар, і вставали птиці, кришталевим свіжаком прочищали свої голосниці. З тих перших звуків я прочитував настрій лісу, угадував, як нині поведеться звір, риба, комашня, яким буде перебіг погоди. Я й сам голосно гукав у сурму долонь, Вітаючи сонце, зустрічаючи новий день, Новий дарунок земної гостинності. Гукав у хмари, в мохнаті груди гір, І верхи сліпучі м'яко вертали мої кличі, Стелили долиною, гасили в сонні чагари. Все оживало обіч, А в лісі й далі гусла тиша, Нечубаної порожнечі Пробивав час народження світла Легко, як у недавньому сні Брів'я росами, волочачи за собою сиві борозни Вмивав росою ноги, руки, груди, твар і очі І сонячні пальці ласкаво витирали моє тіло Гаряча паляниця, як із потайної чаріні Випливала на небесний горб Наливала живлющою ясністю чашу межигір'я. Воно, молоде сонце, було ще не стигле, не сліпуче. Очима можна було напитися його трунку на весь день, і він теплим клубком грів душу. З широко розкинутими руками, розкритими очима й ротом я завмирав перед сонцем, поки тіло не просякало золотими медами його проміння. Далі я починав свої ігрися з лісовою людністю, з тою, що падала в око. Перекривляв сороку, блискав руками об ребра, тріщав язиком, хорохорився, чистив пір'я. Завмирав беркутом на кручі, звільно планіруючи руками-крилами, зорячи гострим оком поживу. Білка кликала на дерево, і я скакав невагомо з гілки на гілку, крутив колесо, брав на зуб смолянисту шишку, або затаювався лисом у заростях крушини, цілячи ніс на розсипи пряних запахів. Чи розпластувався навкарачки жабою, і голова вростала в тулуб, тіло гумово м'якшало, кров загусала туди студеніла. Або обертався у вужа і звивався в бур'янах без руки ніг самою шкірою і м'язами. На сам кінець кидався у воду, надовго тамував дих, проживав маленьке життя поривної рибини. Я намагався вподобатися кожному створінню, живому і неживому, щоб побачити себе сущого збоку як не чуєш ваги повітря і смаку води. Так я пробував позбутися подразнень дотику і тягаря думок, що невпинно тяжіють над чоловіком. Такі вправи перелицювання збурювали кити чуттів, ніби я й справді колись відбув цілі життя в шкурі тих звірів. Так я дедалі тісніше ріднився з тим несамовито прекрасним світом, котрий уже не видівся мені бездумним і диким, а сповненим гармонії в кожному прояві, кожному поруху, в кожній переміні. Перемінився за півроку і я, помалу скидав із себе шкаралущу страхів і забобонів. Дивно та всій пустельній відлюдності відкривалася мені зрілість духу. Я вчився дивитися і видіти, Слухати і чути, що є далеко не одне й те ж. Я вчився коритися тому світу, знаходити в ньому своє місце. Я наближався до головного, до потреби служіння, до вміння вибрати своє діло, розпочати його і провадити до звершення. Неподалік стояв сухий ясен із спаленою блискавкою вершиною. Дві гілляки рамена стриміли в боки. Я збив обвуглений стовбур і почистив гілки, вийшов хрест. Щоденно я торкався його чолом і казав молитву. Без вранішньої молитви, як без одягу, не починав я справу. Одягав у неї після післясну душу. Бо молитва – це одяг для світу, лати для боротьби. День свого народження я хотів розпочати подячною молитвою. Звично прийшов до Христа і не повірив очам. Його сухі рамена пустили зелені пагони. Чудесному обновленню я присвятив окрему молитву – а листки не стинав. Я й далі молився цьому зеленому, живому Христу. Таких дерев калік у лісі була тьма, перестарілі, вивернуті буревієм, сточені червами, хворі, вони стовбичили сухоребрими кістяками, чи спиралися на здорові дерева, приглушуючи їх, або лежачи грубими трупами, множачи трутизну і гниль, труячи нещасний ліс. Оказія з деревом хрестом, що ожило після нехитрого догляду, стало першим поштовхом смілого замислу. Остаточно дозрів я в намірі після іншого трапунку. Бувало, духотні вечори я перебував коло води, ладнуючи собі на кострищі вечерю. Якось ніс із хижі для ватри жарини і одна впала на землю. Латка сухих колючок затріщала і вмент вигоріла дотла. Я був радий, що звів драчину, яку мусив босака обходити. А за кілька днів з підпаленого дружно вистрілила м'якенька мурава. І ногам полегша, і пожива для нових розмислів, з яких нарешті вилущився мій спосіб оборони лісу. Я довго готувався. Та незмірно довше чекала на мене праця, але ж істинно, що довго народжується, те довго й живе.